zule bertsolari txapelketa nagusia. Zun bat alddi zentzun dudan bertsozaaleik, txapelketako saioak ez dituela maite erraitan. Askooz gozagarriagoak direla bertso bazki eta olakoak. Txapelketak ez duela bertsozaaletzen bertsolaritza ez zela txapelketa. Horiei erran izan diet, zuei erranen dizuedan bezala, Txapelketa ez dela bertxoaren eremu naturala, prefosta. Bainan, hola eginagira, lehiak badu beretira, kirolean bezala. Zenbatek segitzen dugu urtean zehar, teniza adibidez. Baina, golangago zonorkira bazten duen, gehienek dakigu. Txapelketa, edo edozein zein lehiak, tresna bat baizik ezta. Elburu desberdinak bete litzake bertsoz aletzea barne. Baina nene ustez, txapelketa batek kanturako lekuguti duten bertsolarien erakusleio izateko balio du. Edo hasten diren bertsolarien ezagutarazteko. Izan ere, urtean zehar bertsolari beretsuak aritzen dira plazetan. Jendeak beti honentzat dituenak entzun nahi baititu. Eta besteek haien tokia sekatu edo egin behar dute. Bestalde, bertsololaria gutitan igaiten da taulara txapelketarako bezain prestatua. Hori, aurtengo txapelketa nagusian ere egiaztatua ahal izan dut. Gotaineko lizarrako eta erizondoko saioetan izan naiz, eta erran behar dut, aspaldiez nuela bertsoarekin eta bertssolari hain desberdinekin hainbeste gozatu. Bertsoa puntu euen, elizondoko, Alaia Martin eta Joanes Iarregiren bertsoaldia entzutea gomendatzen dizuet, bat baizik ez aipatzeagatik. Saio bikainak basa dira, eta ederagoak ginen, ondoko itzordua, doribane garaziko jaialaian, larun batean, hurriaren ogoita behatzean. Zato, etzaizu dolutuko.